Опити Девета лекция от учителя Общ окултен клас 15-та година Първи том 20 ноември 1935 година София Изгрев Чете Надка Иванова Пет часа Отче наш Прочетоха се темите Последствията от малките и големите спънки Понякога при развиването на темите вие спазвате правилото, което бакалите спазват. Като дадеш на бакалина много пари, много ти дава. Като му дадеш малко пари, малко ти дава. Като ви дадат някои теми, като тази за малките спънки... Вие казвате, какво има да се пише за това? Малко пари, малко стока. Ако в малките работи си вещ, това показва, че си майстор и в големите. Ако от малко брашно направиш баница, майстор си, а ако я направиш от много брашно, това показва, че не си голям майстор. В една баница влизат масло, сирене и брашно. Имате ги. Представете си, че ви дойде един гостинин и вие му сложите в една паница 250 грама брашно, малко сирене и масло. Ще се докачи човекът. Ти ще вземеш и ще забъркаш най-напред водата с брашното. После ще разточиш, ще туриш малко сирене и масло и ще опечеш баницата. И като дойде гостинина, ти види опечената баница, ще счита, че е почетен. Иначе, какво ще помисли? Ти го гощаваш с ума си. Значи, дори в ума си мисълта да му поднесеш една форма, която му е приятна. Къде е опасността от брашното? Да кажем, че вкъщи къщи гостенинат може да еде от брашното, но представете си, че брашното е турено отвън, дето е вятърат и той е силен. Човек не обръща внимание на малките работи, а те го определят какъв е. Ако поднесеш на гостенина Брашно с вода и сирене да се наяде, ти ще изгубиш един човек, който ти е бил приятел. Той ще си каже, че това е крайно незачитане и може би тази сурова баница с брашното, сиренето и маслото ще влуши твоите работи в живота, за да не се влушават работите. Забъркай брашното с вода, тори сирене, наклади огън и опечи баницата. Трябва да правите превод от този образен език. Добре е да си служите с един образен език и да правите преводи. Какво е числото едно, какво е две? Като количество Числото едно може да се отнася към различни съдържания. Една игла, една на клечка, един човек — все са единици. Какво можеш да направиш с една на клечка? С нея дреха не можеш да ушиеш, но можеш огън да запалиш. Какво можеш да направиш с един човек? С него можеш да свършиш много работи. Все едно ли е да вземеш мястото на иглата, на кибритната клечка и на човека? Понякога ви интересуват някои неща, които са вече много устарели. Сега ви интересува, например, това – дали вие сте устарели? Някой от вас казва – вече устарях. 40 годишен съм. На 50 години съм. На 60 години съм. Младите нека оправят света. Светът не се нуждае от оправене, нито от младите, нито от старите. Когато един млад човек влезе в училището, какво ще оправя? Той не влиза там за да оправя училището, той влиза за да учи. Ако влезе в университета, той ще го оправи ли? Не, там той трябва да учи. Който влезе и млад и стар, трябва да се подчинява на законите. Младият нищо няма да оправи. Ние сега искаме да оправим нещо в света. В какво сиди управенето? Как да го разбираме? Трябва да се учим. В живота ви има толкова спънки, нещастия. Всички се оплаквате, че сте нещастни. Защо? В природата няма нещастия, няма никакви спънки, абсолютно никакви спънки в пътя на никого. Пътят, по който вървиш, е толкова гладък, че няма препятствия. Ако се отбиеш обаче от пътя в хръсталака... Ще намериш хиляди спънки и ще кажеш, какъв е този свят. Светът е добър, но ти си оставил естествения път и си влязъл в хръсталака, в тръните. Ти взимаш брадва и почваш да сечеш тръните, за да си отвориш път, но така съвсем ще загазиш. Срещнеш някой човек, запознаете се. И ти обръщаш внимание на някои негови особености. Искаш да изправиш една негова погрешка. Много мъчно е да изправиш една погрешка на някого. Представи си, че си певец. Пееш много хубаво. Запознаваш се с някого, който не може да пее хубаво. И ти искаш да го научиш да пее. Мислиш че за 2 три дни можеш да го научиш, но не можеш. У него, преди всичко, трябва да има желание да учи, така, че най-първо събуди желанието. Друг случай. Отиваш на гости, където те гощават с баница. Като се не храниш, казваш на Стопанина, много е хубава баницата. Мислиш ли, че си се отплатил? Като отидеш обаче в гостилница и се наедеш с баница, ако кажеш само «Много хубава е баницата», гостилничарят ще ти каже «Чакай, чакай, много е хубава баницата, но трябва да платиш». За хубавата баница се плаща. Ако нямаш пари или не ти достигат, ти ще се начумериш малко и ще кажеш, не ти струва баницата. И той, горкият човек, ще приеме, колкото му дадеш. В съвременния живот преди всичко трябва да изправим много недъзи, които имаме. Да оставим отрицателните черти, няма какво да представяме как един човек се свива веждите, как се присвива очите. Или как е недоволен. Да кажем, че аз представям как един човек плаче. Защо да го правя? Вие го знаете по-добре. Толкова сте плакали. Или ще представя някой как се гниви. Вие го знаете по-добре от мене. Или ще представя как някой е страхлив. Вие го знаете. Всеки ден го правите. Какво ще ви ползва да ви го представям? Нищо. Какво значи гордилив човек? Горе и дял. Гордиливия човек, като един петел, ще се качи на плета отгоре на високо и ще изкукурига. Гордиливия човек, като се качи на планината, ще вика. Нали сте виждали туристи? Като се качат на планината, на високо, почват да дикламират, например, стихотворение от Ботив. Или да кажем, много пъти се говори за любов. Какво ще ви говоря за любовта? За любовта вие знаете по-добре от мене. Няма някой от вас, който да не знае. И след като сте опитали любовта, питате, има ли любов в света? Или няма любов, любовта не можеш да я докажеш, защото не е нещо материално да го докажеш, че е тук или там. Преди всичко, ти философски не можеш да докажеш дали любовта съществува или не. Тя няма никаква форма, тогава как ще определиш дали съществува или не. Тя няма никаква форма, тя е една същина, тя няма никакви граници, тя има проявление. Проявява ли се любовта или не, може да се проявява, но някой все пак доказва, че в света има любов. Това не може да се доказва. Резултат на любовта е животът. А какво представлява любовта? Какво е отношението между любовта и живота? Казваш, че това е причина, а това е последствие. Каква е разликата между причината и последствието? Какво е отношението между кибритенната клечка и огъня? Огънят е последствие, а кибритената клечка е причина. Първата причина ли е кибритената клечка? Има дърва, които се запалват. От дървата излиза огънят. Каква е разликата между кибритената клечка и горението на дървата? Ако запалиш една кибритена клечка, ти на нея половин литър вода не можеш да стоплиш. Но ако запалиш един огън, и десет литър вода можеш да стоплиш. Казват, че кибритината клечка е причина за огъня. В дадения случай причината не може да стопли. Ние всякога мислим, че причината е по-голяма от последствието. До някъде е вярно, но не винаги. Например, кибритината клечка не е голяма, и не може да свърши толкова много работа, колкото огънят. Но въпросът е, че гибридната клечка е последствие на човешкия ум. И същинската причина е всякога по-голяма от всяко последствие. Става дума за първичната причина. Първичната причина е голяма, а пък следващите причини... Са по-малки. Нищожни са понякога. Имате едно малко подбуждение. Това е кибритената клечка. Някой път една кибритена клечка може да причини лоши последствия. Какво разбирате под думите лоши последствия? Идеята лоши последствия е много ясна в ума ви. Вие разбирате така добре, че и да ви я обясня, няма да ви дам много по-голяма светлина върху нея. И ако речете да се изкажете върху лошите последствия, ще се изкажете както този, който писа върху темата — последствията от малките и големите спънки. Какво значи спънка? Спънка значи пън, сух чукан. Вървиш и се удреш в него. Той е винаги понисък, не е голям, за да го видиш и ти се спъваш. Кога човек може да се спъне? Можеш да се спънеш, когато нищо не виждаш. Отбил си се от пътя и се блъснеш в пъна. Можеш да се блъснеш и денем, но ако се блъснеш вечер в спънката, то си има причини. Ако денем се блъснеш в една спънка, каква е причината? Може да има няколко причини. Например, търговец си. Имаш да даваш 200 триста хиляди лева, но нямаш пари и умът ти е ангажиран с тази мисъл. Така е погълнат умът ти с тия пари. Къде да ги намериш и как? Ако не ги намериш, ще фалираш. Ще ти вървиш и се блъскаш от чукана. Казват ти, сляп ли си? Ти за пари мислиш. Второто положение. Представи си, че си бил някъде в обществената безопасност, дето са те били. Дали са ти възпитание, как трябва да спазваш законите на държавата? Като излизаш, ти нищо не виждаш, и пак се спъваш. И се казваш, не ми ли стига в обществената безопасност, тъй този чукан, откъде се намери? Значи, ние говорим за спънки, които ние създаваме. Когато говорим за спънки в живота, спънките не са отвън, ние сами ги създаваме. Това, което сами го създаваме, сами трябва да го изправим. Това, което не си създал, не си туре и задача да го изправиш. Не изплащай чуждите дългове, преди да си изплатил своите. Като изплатиш своите дългове, ще имаш пари, ще изплащаш и чуждите. Като казвам така, ще изпаднете в друга погрешка. Христос изплати дълговете на света, но Христос беше изплатил своите дългове. Всичките му дългове бяха изплатени. Той имаше излишък капитал богат беше и можеше да изплаща. Правилото е не поправяй чуждите погрешки преди да поправиш своите. Не ходи да изправиш хората преди да си изправил себе си. Когато изправиш всичките свои погрешки, тогава може. Искаш да поправиш погрешката на някого, ако в себе си я нямаш, изправи я у него. Ако ли не, мълчи си. Това е правилото. Колко хубаво щеше да бъде, ако всички спазвахте това правило. Но аз виждам, че всеки ден го нарушавате. Вие все изправите погрешките на другите. Когато изправите чуждите погрешки, аз считам... Че вие искате да изплатите дълговите им, обаче вашите дългове не сте ги изплатили. Казвам, слушай, приятелю, ти изплащаш дълговите на онзи, а на мене не си платил, а пък имаш да ми даваш, аз имам по-голяма нужда, отколкото той има. Плати своите дългове и тогава плати на онзи дълговете. Изправи своите погрешки преди да изправиш погрешките на другите. Това е логическо заключение без личен елемент. Сега, какъв е начинът да се изправи една погрешка? Да ви дам един пример. Един от видните оратори, проповедници в Америка бил Бичер. В негово време се подвизавал един голям рационалист, който отричал съществуването на задгробния живот, на Бога. Теоретически се мъчил да докаже, че такива работи, за каквито проповедниците говорят, не съществуват. Той казвал, че проповедниците са заинтересовани да говорят на хората неща неверни, за да се прехранват. Един ден Бичер отивал да посети американската столица, Вашингтон, и другият, рационалистът, и той отивал там. Двамата се намерили в един хотел. Хотелът бил препълнен и проповедникът и безверникът се оказали в една стая. Бичер искал да поговори с него. Започнал да гледа през прозореца. Гледал, гледал към улицата много дълго време. Онзи се заинтересувал, защото проповедникът, като че гледал нещо много важно, попитал: Какво гледаш там на улицата? Какво има? Виждам там един инвалид. Единият му крак е отрязан до коляното. С две патерици Един снажен пихливанин морит на патериците, и човекът падна на земята. Онзи казва. Как този безобразник смее да рита патериците? Ти си онзи, който риташ патериците на хората. Някой си има един крак, вярва в нещо. Ти не можеш да наместиш краката на хората, а ходиш да риташ. По патериците. Замислил се онзи и след това казал, «Ще видим, следващия път ще опитам по друг начин. Ще ритам само онзи, който има здрави крака, а на когото кракът му е отрязан, няма да го ритам». Умните така постъпват. Когато човек си има някакво малко вярване, не муритай това вярване. Веднъж един ми възрази последния начин. Ти искаш да ме убедиш, че има Господ. Не съм го виждал. В Тебе мога да вярвам повече, отколкото в Господа. Ако искаш, Ти по-скоро можеш да ме накараш да вярвам в Тебе, отколкото в Господа. Казват, че светът бил направен от Господа, но аз не съм го виждал, не съм говорил с него, как ще вярвам в него. Замълчах. След малко му казах. В света има три вида вяра. Първата вяра е човек да вярва в себе си. Себе си той вижда. Ако в себе си не вярва, да вярва в своя ближен... И Него може да вижда. Последният, в когото може да вярва, това е Бог. Този, когото не виждаме. Не, че не го виждаме, виждаме го ние, но не сме там, дето можем да му говорим и той да ни говори. Идеята за Бога не е за децата. Тя е за стари хора. И ако хората биха вярвали в Бога, те никога не биха живели така. Всички поддържат, че вярват в Бога, но това не е вяра. Ти, ако вярваш в Бога, трябва да се измениш. Вярата винаги ще те свържи с Него. Вярата ще те измени. И така ще познаваш, ако в теб е станала някаква промяна. Ти имаш вяра, ако само вярваш, но няма промяна, твоята вяра не е обоснована, не е истинска, ти имаш нещо друго, ти вярваш в това, което не е. Хората едно време са вярвали в своите идоли, или по някой път ние вярваме в някой човек, че той е богат, а се оказва, че не е. Ще ви приведа един пример за такава погрешка. Един американски лекар отива в Нью Йорк, но като върви из града вижда, че някой го преследва, дебни го, за да го убере, и той, за да се избави, спира се, изважда си кисията, обръща я отворена надолу и казва — «Ако има нещо в кисията, има защо да ме следваш, но като няма нищо, няма защо. После бръква в другия джоб и изважда и другата кисия, обръща и нея и казва — нямам нищо. Когато имам, аз ще те повикам. Понякога, за да се избави от една мъчнотия, човек трябва да я признае в себе си. Как трябва да я признаем в себе си? Някой път вие си признавате погрешките, но като адвокатът, който прави пледуари, ще тури нещо за извинение. Казва, аз направих това, но при такива условия. Нервен съм, неразположен бях. Това са оправдания. Една погрешка обективно ще я признаеш, ако тя съществува. Например, имаш погрешката като минаваш покрай кръчмата, да си пиеш една чашка ракийца. Не ти трябва да пиеш ракийца. След всяко пиене ще ти се случи нещо лошо. Защо ти е ракия? Една погрешка е това. Сега да дойдем до новото в света. Кое е новото в света? Какво нещо е спънка? Едно препятствие Ще дойдем до философската му страна. Имате тук един триъгълник, нали така? От какво се състои един триъгълник? От три страни, нали така? Каква функция изпълняват страните AB, Б, Б С и А, С. Всяка една страна. Това е един път. Всяка една страна, това е един диагонал. Триъгълникът е създаден от три диагонала. Три пътя, по които човек може да върви. Човека, съвършения човек, винаги го представят като триъгълник. Съвършения човек има три начина, три пътя, по които може да разреши всички задачи. Добре, но времено всяка страна на този триъгълник съставлява едно препятствие в живота. Докато ти си в пътя, той е едно благо за теб. Щом си отклонеш от пътя, той е едно препятствие за тебе. Идеята е малко отвлечена. Представете си, че това е една площ. Площта А. Представете си, че имате един затворен човек под тая площ и той трябва да излезе над нея. Площта за него в дадения случай е едно препятствие. Но тази площ е същевременно едно условие. Хората градят на нея своите къщи, сеят своите ниви и градини. Ако вие премахнете всички препятствия в живота, няма да имате условия да се развивате. В живота препятствията са единствената реалност. Това, което препятствува, това е реалност. Вие ще обърнете внимание на препятствието. То е реалното. Спънките в живота показват реалността. Като не разбирате реалността, вие казвате, че е спънка. Важен е законът. Всяка неразбрана реалност е спънка. Всяка спънка е неразбиране на реалността. Всяко разбиране на реалността. Това е една малка истина. А разбирането на всичките спънки. Това е самата истина. Тази мисъл няма да ви легне така лесно. Тук наскоро бях на един концерт. Мисля, че диригентът беше Руснак. В какво сиди хубостта на дирижирането? Всички движения съответстват на музикалните тенденции. Значи, диригентът изразява музиката чрез движения. В неговото дирижиране няма излишни движения. Има някои диригенти, които правят излишни движения, но от този всяко движение съответствува на известни музикални тенденции. Движенията трябва да бъдат дето трябва тихи и дето трябва силни. Той не спазва никакви външни правила. Движи си ръцете насам, нататък, тихо и силно. Който ни разбира, ще каже: Какво си маха ръцете? Има едно сливане между тези, които свирят и онзи, който дирижира. Сливат се движенията стоновете. тоновете. Естетика има той, вкус има в движенията. Като гледаш тялото му, той представлява половината от музикантите, даже само като го гледаш е приятно. Във всичките му движения има нещо красиво, както красивата мума като върви. Тя ни върви така, но още по-деликатно, всеки се спира да я гледа, майстор, диригент е тя, най-добрите диригенти са младите муми. По-хубави диригенти от тях не съм виждал. Те са с една степен по-силни от диригентите. Този диригент беше близо до това. Беше на 9 десети от някоя млада мума. Младата мума, като мине, запалва чергата на всички. Тя е диригент. Всички ръкопляскат. Ако вие не можете да бъдете един отличен диригент на себе си, тогава какъв диригент сте? Диригент на себе си. Този оркестър е вътре във вас. До сега е намерено, че човек има 100 способности в главата си. Всяка способност е един цигулар, значи имаш 100 души оркестър. Ти дирижираш ли ги? Ако тях не можеш да дирижираш, какъв хал ще имаш? На този концерт преброих, че имаше приблизително 70 души в оркестъра и много хубаво свиреха. Този човек 80 души дирижира. Всичко върви гладко. Движенията са някъде силни, някъде тихи, тъй тихи че едва се забелязват. При обикновените диригенти не става така. Този е даровит диригент. Затова тук всичко върви, както трябва. Ако някой иска да го подрежава, не ще може. Само един може да бъде такъв. До мен седеше един господин, който ми разказа следното. Някой си първокласен руски пианист се отженил за дъщерята на Тусканини. Една фирма ангажирала бъдещото им дете, още преди да се роди, че като се роди, след 20 години, като стане музикант, да даде първия си концерт за тях, за тази фирма. Сега се женят... А след 20 години тяхното дете ще даде концерта си. Толкова знамените били този руски пианист и дъщерята на Тосканини. Но да се върнем сега към въпроса за реалността. Казахме, че спънките в живота, това е неразбраната реалност. В какво се спъва малкото дете? Аз съм виждал понякога. Малко дете, което е облякло панталоните на баща си, влачи ги и се спъва. Ето спънката на това дете. Ето грехът на това дете. На него не му трябват дрехите на бащата. Някои имат големи идеи, искат да станат големи светии. Потътрили сте големите дрехи на баща си. Горкият измъчи се. Той казва, — Свят живот искам да живея. Свят живот иска да живее. Цяла нощ се измъчва. Оставете тези големи работи, оставете тези големи гащи, те ни са за вас. Малките работи, ти се радвай на един светия, като на някой висок планински връх. Като го виждаш, радвай му се. Дали ще се качиш там или не, то е друг въпрос. Кажи си, ако Господ ми помогне да се кача, добре. И ако не се качиш, пак се радвай, но ти като човек можеш да се качиш на една малка могилка. Да вас ви спъват светийските гащи. Разбирайте ме право. Големите работи ни спъват. Ние искаме да бъдем, например, някой видим писател. Остави този видим писател, ти напиши нещо малко. И ако един ден станеш видим писател, благодари на Бога. Да не стане този видим писател една спънка за тебе, да кажеш. Мене Господ не ме е ударил. Няма справедливост. В света има справедливост. Това, което видният писател е написал, аз ще го чета. В Библията преди хиляди години са писали хубави работи, и аз се ползвам сега от тяхната опитност. Можеш да кажеш, аз искам да бъда един пророк като Исаия. Той е бил пророк преди повече от 2500 години Достатъчен е един пророк като Исаия, няма нужда от втори като него сега, а пък ти можеш да бъдеш полезен в друго поле. Грешката е, че вие понякога искате да бъдете като другите хора. Хубаво е, не е лошо, синът трябва да бъде като баща си, но в какво отношение? Синът трябва да бъде като баща си точно в обратен смисъл, така е в природата. Това е за изяснение, но и като изясняваме, някои неща ще останат пак недоизяснени. Влезете в някой магазин, дето се продават платове или чинии, стекла. Как се наричат магазините, дето се продават платове? Манифактурни. В стекларския магазин толкова хубаво са наредени нещата, че като влезеш, приятно ти е. Тези, които продават там, са все мъже. Питам, защо този мъж си краси така магазина? Краси го хубаво? че който влезе да му привлече вниманието, та да продава по-лесно. Всички мъже, които хубаво си украсяват магазина, в бъдеще ще станат жени, те са кандидати за жени. А кои ще бъдат техните мъже, онези, които ходят там да купуват? Това са хората на реда и порядъка. Направете сега един превод. Провидението всякога най-първо ни туря да научим нещо. Влизаш в един стъкларски магазин. Какво трябва да научиш? Този човек защо се е наредил хубаво магазина? Като видиш това ще си кажеш. Аз не мога ли да направя така? Всичките си мисли, чувства и постъпки да наредя така. Или чтеш някой добър писател, може да си кажеш «И аз мога да подредя така добре моите мисли». Всеки един от вас си има един особен език, на който може да говори. Каква е думата любов на вашия език? Оставете сега тази дума, тя е преводна. Думите «Аз ви обичам» Аз много ви обичам. Това е Есперанто. Той е един още неразбран език. Какво значи това? Какво можеш да обичаш в мене? Баница ни съм. Не можеш да ме изедеш. Какво обичаш в мене? Казваш. Ти си много умен човек. Може да съм умен за себе си. Но не и за тебе. Може би, ти се заблуждаваш. Казваш, ти си много красив човек. Аз съм красив, но не съм за тебе. Когато някой хвърли око на някоя красива мама, тя му казва. По-далече стой от мене. Не искам да се запалиш. После ще трябва да те гасят. А аз не искам да гася. Моето правило е, като се запали някой, нека да гори. Вие казвате, че страда някой човек. Нека да страда, да гори. Мъчел се. Какво има, като се мъчи? Мъчи се. В това мъчение вътре той меси, прави нещо. Един човек, когато уре, копае или удре чук, той се измъчва. Могат да му отслабнат ръцете, но изработва нещо. Ако не беше това мъчение, работа не щеше да има. Жената цял ден тъче на стана. Изработва нещо хубаво. Как е по-добре, настана ли да работи или цял ден да си маже лицето, да си почерня веждите и да се черви? Сега. Ще се спра на това. Начервяването има двояк смисъл. Може да се начервиш устата, то е физическо. Това е единият смисъл. Другият смисъл е, че човек се представя в даден случай такъв, какъвто не е. Неговите устни не са червени, той за това ги черви, значи се представи такъв, какъвто не е. Желанието е хубаво. И белилото, и червилото, и те са на място, но имат и една ложа страна. Червилото и белилото запушват порите, и след години това ще има последствия. Момата ще бъде красива до 25, 35, 40 години, но оттам насетне ще останат. Последствията. Белилото и червилото съдържат известни отрови, от които лицето ще почне да се набръчква и кожата да се разрушава. Следователно, не слагайте отрова върху лицето си. Мога да ви кажа друго средство за белило и червило. Я ще грах за белило по три пъти на ден. Я ще грах и кожата ви ще стане бяла, ще ви побилее лицето и ще стане красиво. Ако косата ви е бяла, една цяла година, по три пъти на ден я ще куприва. Направете този опит и ще се почерни косата ви, тогава престанете да ядете куприва. Хората Изгубват понякога краските на лицето си, но има елементи, които като ги вземеш, ще създадеш известни краски. Ако искаш устните ти да бъдат червени, радвай се на доброто, щом искаш да червенеят устата ти и лицето ти, радвай се на доброто на всички хора, не завиждай никому, завиждаш ли? Няма да стане това. И на грозните, и на всички се радвай. Като видиш много грозни хора, радвай се. Не съжалявай никого. На всички се радвай и ще имаш отличен цвят, защото тогава кръвообращението ти ще става правилно. Когато нещо не е станало добре, влезе някой бръмбър в главата ти. Вкъщи не ме обичат, баща ми не ме обича. Оставете тази идея. Ако той не те обичаше, ти нямаше да се родиш. Майка ми не ме обича. Тя те обича. Те те обичат. Ако не те обичаха, ти нямаше да се родиш. Щом са ти родили, обичат те. Казваш, Господ не мисли за мене. Щом те държи, значи обичате. Ако не те обичаше, щеше да те извади от света. Любовта на Бога е, която те държи в света. По-добре да си при най-лошите условия, отколкото да те извадят от света. Трябва да предпочтете най-големите страдания пред това да излезете извън земята. Вие искате да влезете в небитието на нещата. Най-лошото на земята е по-добро от небитието. Най-лошото, което може да се случи на земята, е по-хубаво от това да влезеш в небитието. Небитието е място, дето няма условия за нищо, никакви условия няма там, нито за добро, нито за зло, нищо не можете да работите там, нито добро можете да направите, нито зло. Какво ще разберете тогава? Там е вечната скука. Небитието не е място за хората, то е място за боговете. Те могат да влязат там и до някъде могат да изкарат нещо там, а за теб най-лошите условия на земята са голямо благо, най-големите страдания, най-големите мъчноти, които хората сега притърпяват постоянно, това са условия, това е голямо богатство, от което могат да изкарат много, ако знаят как. Вие, като излезете от тук, ще кажете, дали това е вярно или не. Щом не го разбираш, не е вярно. Щом го разбираш, вярно е. При спънките най-първо трябва да се ориентираш. В какво? Ще намериш, че Бог спрямо теб не е бил такъв, какъвто трябва да бъде. Той ти е направил малко грозен и не ти върви в живота. Ако беше те направил една красива мома... Ти щеше да имаш много по-големи спънки, отколкото сега. най нещастните същества в света са красивите муми, според моето гледаще. Грозотиите и те имат спънки, но мъчнотиите на красивите муми са 10 пъти по-лоши от тези на грозните. И положението на богатите хора е 10 пъти по-лошо от това, на бедните. Богатия човек може да направи хиляди пакости. Той може да помете хиляди души, да обезличи хиляди хора, да ги направи нещастни. А бедният човек, ако никой не е вложил пари в неговата банка, само добро може да направи. Ако пък направи зло, то може да бъде много малко. Докато богатият може да направи много добрини и много злини. Човек, за да направи добро, трябва да бъде много умен. И ученият човек е като богатия и той съзнанията си може да направи много работи, много голямо добро или много голямо зло. Но всеки, който направи зло, ще го направи за себе си. Не мислете, че може да направи пакост на другите. Това, което правим на другите, го правим на себе си. Сега да се върнем към спънките. От всяка една спънка какво трябва да извадите? Опитвали ли сте някой път да се примирите с едно положение, което имате? Сегашните ваши състояния, които имате, тези безброи ваши недоволства, не са ваши. Някой път вие ставате недоволни, но не сте вие причината. Причината на вашето недоволство е в някой вълк в гората. Той цяла нощ е линкал и никаква храна не е намерил, за това е недоволен. Вълкът е причината. И за вашето недоволство, защото вие имате връзка с него. Или причината може да бъде някой човек надалеч, който е свързан с вас. Хиляди хора има, с които сте свързани. Вие се чудите понякога, дали едно ваше състояние е ваше или чуждо. Щом е чуждо, защо ще се измъчвате от тези неща? които ни са ваши. Оставете всеки да си носи своя товар. Защо ще се ангажирате да носите чуждия товар? Например, страда някой. Каква полза има да страда и друг заради него? Умното е, ако можеш, да помогнеш на някой човек, който има някаква рана, ако не можеш, поне да му кажеш да бъде търпелив. Тази рана е непоносима. Каквото и да му кажеш, той трябва да си носи раната. В сегашната окултна наука трябва да прилагаме знанието. Трябва да преминем към едно ново разбиране, към една нова форма. Да не се подпушваме. Ние със своите мисли. Постоянно запушваме канала, през който животът идва, и се отвличаме и казваме. Какво ли ще бъде бъдещето? Бъдещето е един велик подтик. Миналото е една велика опитност. Настоящето е великото проявление на живота. Следователно, ти обръщай внимание на великото в живота което сега се проявява, а пък под тикът, гледай към него, това, което се е случило, то се е случило вече, но това, което ти живееш сега, то е най-важното. Великото е сега, в сегашното, в което живееш, при днешните условия, ти се занимаваш с това че някой те обидил. Това е твоето минало. Казал ти една глупава дума. Защо ще се занимаваш с това? Не се занимавай с миналото. Или някой те похвалил, че си талантлив. Хубаво е, но то е само подтик за бъдещето. Ти се ползваш от миналото, като изваждаш една опитност. Бъдещето може да ти даде подтик. Но великото е настоящето. В великия живот Бог действа. В миналото хората действат, в бъдещето ангелите действат. Когато е въпрос за бъдещето, ние имаме влиянието на ангелите. Когато е въпрос за миналото, ние имаме влиянието на хората. А когато е въпрос за настоящето, ние сме в Божия живот. Бог иска да ни даде един поттик. Така Той иска да ни покаже правия път, по който ако вървим, можем да бъдем щастливи. И начините за всички не са еднакви. Различни са пътищата. И малките пътеки, по които можете да дойдете до една зона, са различни. За пример, да кажем, че вие сте чрезмерно честолюбив. Честолюбивия човек може да се обиде от нищо и никакво. Някои хора са толкова честолюбиви, че ако той разправя нещо и ти малко се поусмихнеш, той веднага ще се обиди. Трябва да бъдеш сериозен. И той да види, че му обръщаш... Внимание! Ако се помръднеш устата и направиш някоя гримаса, ще помисли, че искаш да му се подиграваш. И колко човек трябва да бъде внимателен! Случило се, не зная дали в България или вън, но един господин имал навик да намигва с дясното си око. Отива той веднъж на едно огощение дето присъствала и една красива дама с мъжа си. Той намигва. Мъжът на дамата му казва ‒ господине, ти ме убиди! Кой ти даде право да намигваш на жена ми? Иска да се дуелират. Он зи казва ‒ извинете, това е един голям недостатък у мене, голяма пакост ми създава това око, не мога да го контролирам. Сериозно ли говориш или ме лъжиш? Попитайте баща ми или майка ми. Имал съм много неприятности. Не сте вие първият. На колко от вас очите или едното око играят без контрол? Аз гледам, нозина говорят и не са господари на езика си. Някой казва, защо е този изгрев, тук няма справедливост. Изгревът си изгрев. На изгрева не са светии. Това са хора, дошли от света, майките са ги родили такива. Те са още кандидати за светии. Защо се очаква да са светии? Който е дошъл на изгрева, трябва да се опретне, да живее при най-лошите условия, а ако не, да си върви. Тук не е място за светии, тук е място за ученици. А пък светиите светът ги очаква, богатите — светът ги очаква, светът иска моралисти. Ако е за закон, за морал — тук не е мястото, моралисти не искаме. Ако искат да имат закони, Нека да отидат в света, там се нуждаят от тях. Тук сме дошли да се понагреем малко на слънцето. Като се понапичеш на слънцето, то ще ти помогне. Ако имаш малко хлебец, ще ядеш, ако нямаш, малко ще попостиш, ще ядеш на супа. Някой казва. Дотегна ми вече да ям картофена супа, — казва му, — иди в света, на гостилницата, кой те държи тук на изгрева. Тук е място на свободата. Свободни бъдете. Всички трябва да бъдем свободни. Някои искат да турят закон. Ако искате да живеем по закон, то е друго — закон. Има в света. Идете в света. Изгревът е място на свобода. Това е място, където без закон трябва да живеем. Такива чешите, каквито сте, пак е хубаво. Екземпляри, живи екземпляри. Един пълн, какво ще го обвиняваме? Като седи, погледни си опашката, тя е с хубави. Красиви пера, гледам един курокой, как си е проточил носа, гледам някой голям петел, качва се на плита и вика Ку — кукури го, някой добре охранен вол, с рогата си рови пръста. Какво лошо има в това! Всеки се показва такъв, какъвто е. Волът си е на място. Петелът си е на място, куркоят си е на място, пълунат си е на място, всички са си на мястото. Де е лошото? Събрали са се на едно място и искат братство да образуват. Той е най-големият и най-смелият въпрос, един от най-трудните въпроси, които сте решили да разрешавате. Похвалявам ви! Ако успеете в тази работа, вие сте гениални, няма нищо лошо, едно място, дето всеки е на място. Господ ги търпи, не ги търпи, но му е приятно. Господ, като види пълна, казва — много хубаво прави, точно така, както трябва. Хората имат само една погрешка. Вие много погрешки не правите, само една, и тя е много малка. Всички правите погрешка при яденето. Другъде никъде не правите погрешки, в другите неща сте съвършени. Само яденето е всичката погрешка. Какво направиха първите хора? И първите хора направиха погрешка в яденето а не в нещо друго. И сега още всички правите погрешки в яденето, в желанието за ядене. В желанието да ядеш, там е причината, то е, което нарушава душевния ти мир. Ти мислиш, безпокоиш се за яденето, казваш, сега да се понахраня, да бъда уреден, красив. Това са второстепенни неща. Ти трябва да минеш през яденето. Ако не ядеш, очите ти ще потъмнеят, лицето ти ще пожълтее, устните ти ще побледнеят и така нататък. Ти питаш, ако яде човек все боб, може ли да мисли? С такава храна може ли човек да напредва? Казвам. Ако искаш да виждаш добре, яш леща. Ако искаш бъбриците ти да бъдат в здравословно състояние, яш боб. Ако искаш лицето ти да се оправи, яш пипер. Ако искаш да се зачервиш, яш домати и череши. Ако искаш очите ти да станат черни, Яш черни сливи. Ако искаш да мислиш по-хубаво, яш лимони и портукали. Ще кажеш, де ще ги намерим сега? Че толкова ли нямаш вяра? Аз похвалявам младите моми. Някой, който няма нито пет пари в джоба си и даже е малко укъсан, говори на момата, казва ли, че ще бъдеш щастлива с него. И тя вярва в него, вярва, че той ще я направи щастлива, и му пише писма, и мисли, че като го вземе ще бъде щастлива, ще се оправят работите. Имайте вярата на младата му ма. Казва, че тя е глупава. Ни най-малко не е глупава. Ако тя поддържаше тази вяра, която имаше в началото... Щеше да бъде щастлива, но като изгуби вярата си, след като се ожени, нещастието идва. то идва от изгубването на вярата. В какво седеше силата по-напред? Опасната страна в женидбата не е в жененето, но в това, че хората идват много близко един до друг, приближават се повече, отколкото трябва, и вследствие на това идват противоречията. Не се приближавайте много. Ако всякога си на два метра разстояние от един апаш, той никога няма да те убере. Но ако си много близо, той всякога може да бръкне в джоба ти. Аз съм правил опити. Докато твоето съзнание е будно, ти контролираш нещата. Контролираш всичко наоколо, в момента, в който съзнанието ти се раздвоява и се отдалечава в друга някоя посока, ти изгубваш този контрол. Идва нещавствието. Аз съм правил наблюдения в Америка, правил съм ги и тук. Между Апаши съм бил, турял съм пари в джубовите си. Съзнанието ми е будно. И те като свети седят при мене и наблюдават най-малкото ми мръдване, дали моето съзнание ще се отклони и са достатъчни само няколко секунди да се отвлече съзнанието ти, за да те оберат. Но като държа съзнанието си будно, аз ги контролирам и те после ще ме поздравят и ще си кажат — този е баш джепчия. Той знае повече от нас, майсторе. Като ги погледна, те казват, «Такъв учител, като тебе, няма да оберем. Ние ще обираме разни перекендета». Направете опит. И при най-малкото отвличане на вниманието, те ще бръкнат в ти, Докато във вашето съзнание има единство – Никакво страдание не ни може да има, и като дойде страданието, ще се справите много лесно с него, но щом се отклони съзнанието ви, страданията ви ще станат силни. Всякога можеш да победиш една мъчнотия, ако имаш единство в съзнанието. Не се раздвоявай да казваш, тая работа няма да я бъде. Не допущай тази мисъл. Тя може да дойде, но ти ни я допущай, ще разедини съзнанието ти. Ако дойде ми че си болен, ти кажи, аз ще оздравея. Но кога? Когато и да е, Може и днес, може и утре. Но когато искам, ще оздравея. Не си туре условия, срок. Кажи, ще оздравея. Думите ще оздравея. Изразяват един момент, който е извън времето и пространството. Щом има единство в съзнанието ми, аз съм здрав. Докато има колебание в съзнанието им, че мога да бъда здрав или болен, болестта идва. Но щом дойде в съзнанието сълта че съм здрав, болестта изчезва и в беднотията. Е същият закон. Докато се колебаеш и се питаш дали ще бъдеш богат или сиромах, ти не си богат. А като кажеш ще бъда богат, тогава сиромашията си отива. Пазете единство на съзнанието. Днес ще направите един опит, утре втори опит. 99 опита. Истотният ще излезе добър. В това отношение няма изключение. Всички трябва да се отличавате с постоянство. Гении трябва да бъдете. Всички хора извинявам, каквито и погрешки да направят, но има едни хора, които не ги извинявам. Малодушните хора. Малодушието не извинявам. Някой човек има пари и те лъжи, че няма никакви пари. Той си скрил парите някъде, забравил ги и се мъчи. Не си забравяй парите, дето и да е, или ако ги забравиш, тори си хубав знак, да всякога да можеш да ги намериш. Трябва да бъдете герои. Героят трябва да носи своите мъчноти. По какво си отличават цветиите? Христос, като дойде на земята, страдаше. Той каза, и вие ще страдате. Нищо, че страдате. За какво страдаше Христос? Страдаше за нещо. Научи се на нещо. Ти питаш, за какви грехове са страданията? За никакви грехове не са. Провидението просто иска да изпита твоето геройство, дали можеш да страдаш или не. Може да страдаш за някаква погрешка, но някой път и да нямате погрешки, пак ще страдате. Ако не за твоите погрешки, за чуждите погрешки ще страдаш. Във всички случаи ще опиташ какво нещо е страданието. В този случай ще изплащаш дълговете на другите. И не роптайте. Не питайте, защо Господ е създал тези страдания. Когато минете през страданията и ги превъзмогните, идете и попитайте Господа, и Той ще ви каже. Но докато не се научите, да ги носите, никой няма да ви даде обяснение, защо са страданията. Непременно трябва да страдате, защото никой човек не може без страдания. Може ли едно дете да стане учен, ако не е писало, ако не е смятало, ако не се е учило? Може ли един цигулар без да свири изведнъж, като се роди, да може да свири? Не, работа трябва. И най-гениалните хора... И те работят много интензивно, защото аз считам работата според съзнанието на човека. Когато съзнанието е разпръснато, работата е слаба. Такъв, какъвто си, в царството Божие не можеш да влезеш. Съзнанието на гениалния човек е концентрирано, затова работата му е... Интензивна. Той върши толкова работа за един ден, колкото обикновения човек за една година. Гениалният нищо не пропуща като работи, а пък обикновения човек опитва веднаж, дваж и така нататък. Това зависи от колебанието на съзнанието. И така, не да обичате страданията, но като дойдат... Трябва да ги използвате. Като срещнете тези препятствия, излезте над тях, тогава всички блага, всички богатства ще дойдат, тогава ще дойде Царството Божие. А сега то представлява препятствие за нас. Ние сме под Царството Божие. Царството Божие си има своите норми. Определени качества трябва да имаш, за да влезеш. Трябва да ги развиеш. В Царството Божие не можеш да влезеш, ако не си търпелив. В Царството Божие не можеш да влезеш, ако не си милосърден. В Царството Божие не можеш да влезеш, ако не си кротък. В Царството Божие не можеш да влезеш ако не си въздържан. В Царството Божие не можеш да влезеш, ако си страхлив или малодушен. В Царството Божие не можеш да влезеш, ако си болен. Здрав трябва да бъдеш, учен трябва да бъдеш, чист трябва да бъдеш. Те са препятствия. Вода ще намериш и ще переш, 90 и девет перални ще намериш. И като отидеш на онзи свят, дрехите ти ще бъдат, както на някой жур фикс Казвам: не е лесна работа, но една работа, постигната, осмисля живота. Няма по-хубаво нещо от това, когато човек почувства че е господар на външните условия. Знаете ли това, на какво прилича? Минава един цар и носив в джубовите си пари. Той е просто облечен, с обикновени дрехи, но около си също има приоблечени войници. А паши тръгват подир него и го убират. Царят не се безпокои понеже войниците веднага ги хващат и ги завеждат пред Него. Човек е Господар, когато има своето съзнание будно. Той е цар и кой каквото вземе от Него, ще го хванат и ще го доведат при Него. Никой не може да го убере. Щом не си Господар, никой няма да се грижи за Тебе и всеки ще Те убира. Някой ще каже, — кажи ми как. Направете за един ден опит. Някой от вас, които сте най-напреднали, торете един лев в джоба си. Ще се помолите да бръкне някой в джоба ви и да вземе лева. Като видите, че го няма, кажете, — десет ще дойдат на мястото му. И да ни се безпокоите. И да не знаете, кой ви е взел лева. Ще кажете. Какъв е този опит? Само това ни остава. Хубаво да ви кажа и друго нещо, така да което ви допадне. През 12 -те часове на деня, откакто изгрее слънцето, всеки един час в първата минута на часа да се концентрираш и да се помолиш на Бога. За един ден, 12 часа, по една минута, 12 минути ще се молиш на Бога. Щом дойде часът, изведнъж, каквото правиш, ще престаниш и ще се помолиш. Ще се пренесеш 12 пъти на ден. За 10 деня, по един път. Всеки час ще се принасяш. Този опит не е за всички, а за способните ученици. Всички не могат да го направят. Ако искат, нека турят лева в джоба си. У нези, които нямат лев, ще кажат. Отде да вземем пари? Тори тогава едно комадче хляб в джоба ти и накарай някого да вземе хляба. И ще дойде цял самун. Само, че ако си туриш комаче в джога, ще се върнеш вкъщи пак с него. Защото на изгрева всеки ще предпочита да вземе лева, отколкото за комаче да бръкне в джога си. Добре, друг опит ще ви кажа за 10 дни. Четвърти опит, щом дойде първата минута на всеки час през диня, с една кана, ще вземеш вода и ще полееш едно дърво. И ще кажеш, както изсипвам тази кана вода, така да се изсипе благото върху мен, богато да се изсипе. Сега, колко души, като направят този опит, ще имат успех? Мнозина. Като почнат, ще кажат ‒ защо да правя такива дивоти да се стегна да работя ‒ още по-добре е да работиш ‒ тогава казвам ‒ отвори се една бакалница ‒ и на всеки, който дойде, ще казваш ‒ заповядайте, какво обичате ‒ хубава захар, смокини. Ще вземеш хубава хартия, ще претеглиш и малко повече ще туриш. И ще го изпратиш. Който дойде, весело ще го посрещнеш. Или стани аптекар, ще изпълняваш рецептите. Хайде, ще ви кажа нещо, което можете да направите по-лесно, което всички можете да го направите. А тези Погорните опити са специални, те съставляват задачи на една висша школа. Но ще ви кажа и неща, които ще ви допаднат. Представете си един човек, който е гладен и никой не му обърнал внимание. Вместо да се молите, първата минута на всеки час, в продължение на 12 часа от деня кажете. Нека да му се даде възможност да се наяде. Дайте на този човек да яде. Първия час така, втория час така и така нататък. Дванайсет пъти на ден ще кажете. Дайте на този човек да яде. Дванайсет пъти ще дадете тази заповед. Това можете да го направите всички. Но ще си представите някой, който наистина е гладен, и това, което кажете, ще стане. Когато вие кажете, дайте му да яде, може би на хиляда две хиляди души в света ще им дадат да ядат, и те ще се нахранят. И тези хора един ден ще ви се отплатят, ако така са се нахранили 10 000 души. Като ви дадат по един лев, един ден 10 хиляди лева ще дойдат от невидело у вас и ще забогатеете всички. Това може да породи една съблазън и вие може да кажете им, дали ще дойдат или не, я дойдат, я не. Казвам, на всички, като влезете в небето, ще ви дадат задачи. Като ангел да ръководите някой човек на земята, или да утешавате някой човек, или да учите някого, или да свършите някоя работа. И ако имате дори едно малко колебание, вие ще изгубите, ще потъмнеете. Та трябва да имате знание, трябва с удоволствие, с веселие да слезете от небето и да ви е приятно че ви е удостоил Господ да свършите една малка работа. Съвършените същества от невидимия свят чакат с години да им се яви най-малкото условие, да им се яви някоя мъчнотия, с която да могат да се справят, чакат за работа, там всичките са щастливи но искат да направят нещо, да се проявят. Пращат те да повдигнеш някоя душа на земята, да разбереш великите пътища, по които душите се повдигат. И тогава великата Божия мъдрост, която ръководи този човек чрез ангела, ще има общение с човека. И този човек ще се повдигне. През ангела ще минават Божиите блага и ще дойдат в човека. Тези работи са отвлечени. Оставете ги. Гледайте онова, което сега можете да направите. Не се занимавайте с обикновени работи. Вие като станете сутрин, казвате, не можах да спя тази вечер, имах лоши сънища и органът не беше добър. Дюшекът беше лош, а пък тези бълхи и дървеници остави се, стаята не беше провитрена хубаво. И хиляди работи има, които ви безпокоят. Мериш стаята, недоволен си. Това са обикновени работи, които отвличат вниманието ти в обратна посока и казваш, яденето не е ядене, обущата не са обуща. Шапката не е шапка, къщата не е къща, книги нямам, библиотека нямам. Това са посторонни работи. Какво ще ядем? За всинца ви има нещо определено за ядене. Каквото ви дадат? Благодарете на Бога. Като вземеш една курица хляб, погледни я. И не я и аж преди да си я обикнал. Правило? В истинския е никога не яш това, което не обичаш. Предпочитай да не ядеш. Гледай го, гледай го и като го обикнеш, тогава го яш. И ако не го обикнеш, дай го на други, защото, когато ядем нещастни разположения, то е отрова. Сухият хляб, ако го ядеш с обич, това е скрита енергия. Ти го гледаш, че е сух, но в него има скрита енергия, която не се губи. Защото къде ще отиде онова, което Бог е вложил в хляба? Само, че трябва някой много способен човек, за да извади тази енергия от сухия хляб. Мислите ли, че като отидете на небето, ще бъдете такива, каквито сте тук, от вас нито помен няма да остане, от настоящето ви, както не остава помен от един болен човек, когато оздравее. Като е болен, той е пожалтял, очите и бузите му са хлътнали, устните му са почернели, а като оздравее всичко това изчезва. Ще кажете като влезем в небето, ще се познаем ли, ще бъдем ли такива, каквито сме сега. Ако в небето ще бъдеш такъв, какъвто си на земята, тогава хич не влиза и там. Забрави тия работи, то ще бъде един кошмар, едно възпоменание за сиромашията. И като си спомниш, ще ти бъде приятно, че си бил сиромах. Сега сте устарели, набръчкало се лицето ви. Ако ви кажа да се изберете една възраст, в която да бъдете като постоянна форма, каква възраст ще се изберете? Като дете да изглеждаш, няма да искаш. Ако останеш все млад, с момите да се любиш, байгън ще ти дойде, а ако се останеш стар, с бяла бръда, Стояга да ходиш и да даваш ум на хората, и това не е хубаво. Христос казва, ако не станете като малките деца, не става дума за детето, което пълзи. Съвсем друго значение има тук тази дума. Тук тя означава едно същество, което съзнава, че е преминало през различни стадии на живота. И е доволно и от детството, и от живота на възрастния, и от старостта. Едно особено състояние. Унези три състояния са само едно подготвително състояние за новото детинство. Когато Христос казва, ако не станете като деца, Той разбира следното – старият да стане като дете. Да има онова смирение, да не мисли, че знае много. Какво мога да знам аз като отделно същество? Всъщност, тия неща, които знаем, те са потребни на хората, но не са потребни на ангелите. Например, ти знаеш да свириш на пияно. Ангелите имат други песни, ангелски. Като влезеш в ангелския свят, те ще те изпъдят навън, разбира се, те са много деликатни, ще ти кажат, ние ще ти устроим един отличен концерт на земята. Ти слизаш да свириш и като слезеш, те ще се освободят от тебе, да не ги дразниш със своята музика. Сега. Кое остава у вас от тази лекция? Кое запомнихте? Като деца нервите и мускулите ви да не са слаби, да не хапите постоянно майка си, защото някои бебета като сучат, хапят майка си. Като малко момче в училище да се учиш добре и с всички другари да си добре, като млад момък да обичаш момите. И да не ги задяваш, ако си мума, да не задяваш младите момци. Мумата трябва да бъде образец на благородство. Може да обичаш някого, но без да го задяваш. После, като баща, да не бъдеш пристрастен към децата си и като стар да бъдеш доволен от старостта си. И никога да не руптаеш и никому да не се оплакваш. като устарееш да кажеш ‒ имам една съседка, дошла ми е на гости, аз я нося на гърба си, защото старостта е всъщност една гостинка, която се натрапва да я носиш на гърба си. Ако искам да залъжа една млада мума, ще направя следното ‒ като се влюби. Тя се натрапва. За да се освободя от нея, ще й напиша едно най-хубаво писмо. Ще туря в писмото един чек от 10 или 20 хиляди лева. Един малък, микроскопичен подарък. Ще пиша в писмото. От голяма любов и от уважение към тебе ти пращам тази сума. Никога не съм срещал друга като теб, и където отида, все за теб ще мисля, а в себе си ще кажа, само за натрапването няма да мисля. На земята живеете, какво ще правите, някой път ви додява онзи, който ви обича. Трябва да задоволите този човек, той иска нещо, щом ви обича. Той иска нещо материално — всичката обична земята е все за материални работи. Момата, като се влюби в някой момък, иска къща с градина, иска стотина двеста декара земя, после иска хубава рокля — не една, но дванайсет рокли, после дванайсет шапки, дванайсет чифта лачени обуща, да има слугини, да има три-четири автомобила, после да ходи на курорт. Това иска младата мома. Когато тя се влюби, това е любовта на земята. Какво ще ми разправят? Идеална любов. Любов за автомобили и за шапки и за чепичета и за яденета, по три яденета. Това е... Любовта Каква друга любов има тук? Руманистите, които пишат за любовта, това е за онзи свят. Идеалните хора не живеят на земята, те живеят някъде горе. Сега, като ви говоря така, вие ще се обидите. Ще кажете, учителю, как е горяло моето сърце. Не отричам, че е горяло вашето сърце. А какво е останало от горението на вашето сърце? Някой казва ‒ Аз те обичах, но сега те мразя ‒ Казвам ‒ Точно сега ме обичаш ‒ След омразата ще дойде любовта, после пак омраза, пак любов, пак омраза и така нататък. Момата като е започнала да мрази момъка, тогава е започнала да го обича. Докато не го е намразила, тя не знае, че го обича. Като го намрази, тя прави вече разлика между едното и другото състояние. Сега говори за психологически положения. Ти обикнеш една идея и после я намразиш. Много неща има, които обичаме. И после ги намразим, това са състояния, от които трябва да се пазим. Няма нещо по-лошо от това човек да почне да преживява своите младини. Някой път, като се корди с мърморицата, възлюбената мърморица, докато е отвън, тя лесно се носи, но замини ли за другия свят, тогава тя влиза в тебе. Аз съм виждал такива мъже, като замине възлюблената му за другия свят, идва при него, плаче и му казва ‒ «Ти направи с мене това и това, и това на земята, знаеш ли какъв изетник беше?» Той се мъчи цяла година, две, десет години и най-после казва ‒ «Още веднъж не искам да те срещна». И вие? Ще се намерите в това положение. Възлюбените, които се женят, ще се намерят в това положение. Тук една мума се оженила за едно, когато много обичала. По любов се взели. Живея 30-40 години и нейният възлюбен умира отива в другия свят. Явява и се и казва. Много добре съм. «Там как е?» Тя го пита. «Какъв е онзи свят?» Той казва. «При нас е приблизително като земния свят». Тя го пита. «Няма ли да останеш тук?» И так му той почва да говори, идва друга една красива млада жена и казва. «Той не е твой, а мой...» «Ти да си вървиш по пътя. Не е за тебе. Той е мой». Какво ще кажете сега? Вие имате един мъж, който не е ваш. Щом вашият мъж умира, той не е ваш. Онази, която го обича, тя го взема. Смърта е любов, нищо повече. Който умира, обича, влюбил се е. Умряла жената на някого, влюбила се е тя и отива при своя възлюбен. Умира дъщерята, синът, отиват при своите си. Как ще изтълкувате това? Ако го изтълкувате правилно, ще имате мир в себе си. И като заминеш, хората престават да те безпокоят. Ти си щастлив и пак ходиш между тях. Всички знаят, че си умрял, разговарят се и казват, имаше един, който умря. Как му беше името? Да, малко особен беше. И ти почваш да чуваш, какво мислят хората за тебе. Слушаш ги и си казваш. Освободих се от човешките мнения. И вие, като умрете, ще ходите между хората и ще слушате какво говорят за вас. Ако искате, ще ги слушате. Ако искате, няма да ги слушате. Сега. Върху същността на въпроса. Смъртта не е за младите, нито за старите. Идеалът за младите е старостта. Идеалът за старите е смъртта. Идеалът за умрените е раждането, прераждането. Идеалът за родените е младостта. Като умреш, ти ще искаш наново да се природиш. Да дойдеш пак, да те прати Бог на земята. Като стар, идеалът ти ще бъде да умреш. Старият, като се влюби и като се запали чергата му от четирите страни, казват. Старото бунище, като се запали, нищо не може да го угаси. Аз ви говоря на един неразбран език. Какво значи бунище? Това бонище, хората са го направили, това бонище беше чиста храна, но сега казват бунище. Умрелият ще запади бонището и то чрез огъня пак ще добие своята първоначална чистота и свежест, и няма да има бунища. В духовния свят няма бунища. Искам да ви кажа. Не оставяйте никакви бонища вътре в себе си, в ума си не оставяйте излишъци. всяко нещо да изчистите и сърцето си, и ума си. Сърцето по може да се изчисти, умът ви обязателно трябва да бъде чист, за да сполучите в света, не се изпирайте върху вашите нещастия. Защото, за каквото мислите, то идва при вас. Като се плашите от сиромашията, тя иде при вас. И като мислите, че богатството е непостижимо, то бяга от вас. Мислете върху това, което може да дойде при вас. Не мислете за своята сиромашия, оставете я. Не мислете за своите грехове. За своите слабости, понеже като мислите за тях, не можете да се освободите от тях. Не мислете за слабостта, тази слабост е присъдена, дошла е от някъде. Дядо ти я е дал в наследство на баща ти, а той на тебе, и от поколение на поколение тя се предава — един ден и ти ще я предадеш някому. И ще се освободиш. И ще благодариш, че си се освободил от едно наследство, което ти е причинило голяма вреда. Сега, какво остана в ума ви? Всичко в света се постига само, когато човек има малко светлина. Необходим е огън, необходима е и светлина. Огънят и светлината... Носят свобода, понеже размързяват човека, а размразяването на човека — това е свободата. Имаш по-широк простор, огънят и светлината — това е, което наричат любов. Вие го наричате любов, аз го наричам свещения огън, който трябва да гори, както и да гори, по какъвто и да е начин. Радвайте се на това горение, и на тази светлина се радвайте, каквато и да е тя. И не обръщайте внимание на погрешките на хората, само имайте ги предвид, каквато и погрешка да дойде при тебе, да можеш да видиш, че тя не е погрешка. Думата милост. Какво значи милост? ми Лост на английски значи изгубено, лост на български значи едно уръдие, с което да издигнеш нещо, ми лост значи да ти е приятно, че си изгубил нещо, да си е изгубил от сиромашията и после да ти е приятно, че си се намерил в богатството. Изгубените неща трябва да станат лост, който да повдигне човека. Милостта е един лост, който повдига човека. Паднал си, дори своя лост, милостта, повдигни се нагоре. Не допущайте в себе си отрицателна мисъл, като дойде мисъл за Бога, всякога мислете че всичко онова, което Бог е създал, е съвършено, никога не допущайте една отрицателна мисъл, каквато и да е тя, колкото и малка да е микроскопическа. Като дойдете до Бога, там да имате само една мисъл, оставете всичко друго, вие може да допущате че злото съществува някъде, но като дойде до Божествения свят, кажете, че Бог всичко може да направи. Отхвърлете всичко друго, може да страдате, но не мислете, че Бог ви измъчва. Бог не съизволява в мъченията на хората. Ако Бог е допуснал мъчнотиите на хората, той е по съвсем други причини. Ние се мъчим, понеже не разбираме. И затова дръжте името Божие в себе си чисто и свято. Ако вие можете да пазите името Божие чисто и свято в себе си, всичко ще ви върви. Всичките нещастия в света идат от неспазването. Светостта на името на Бога. Щом го опетните, ще дойдат най-големите нещастия в света върху вас. Това е едно свещено правило, което трябва да пазите и никому не го казвайте. Пазете името Божие чисто и свято и ако не можете да вярвате в Бога, Вярвайте в един добър човек. Ако не можете да вярвате в един добър човек, то вярвайте в себе си. Някои вярват в Бога, вярват и в себе си. Да вярваш в себе си, значи да вярваш в онова свое божествено естество, което не прави погрешки. Не вярвай в онова, което се сърди в тебе. Не вярвай в онова, което се колебае в тебе, но вярвай в онова, което не се сърди, което не се колебае, което има вяра, което вярва в себе си. И като вярваш в своя ближен, пак същото, има нещо променчиво в него, защото променчивото в човека е човекът. Не е Бог. непроменчивите неща са еднакви при всички условия. Те са реалното. Казвам, пазете името Божие свято и тогава всичките ви работи ще вървят добре. Отче наш Шест часа и 55 минути. Девета лекция на общия окултен клас, изнесена от учителя на 20 ноември 1935 г. сряда София Изгрев следват гимнастически упражнения.